اسباب د علم دروی حوا سلیما خبر صادق او عقل حوا سلیما بیان خبر صادق دو قسم متواتر خبر رسول بیان تر از تقسیم د و دات د خبر صادق نه دای ساي ځکه خبر رسول چې مفيد دي کينګر دي ویني چې متواتر دي دا متواتر څه د اخر شي کوم شکل قسم نشته د بون جواب بل بلترادج دا, دا خبر صادق څه سا دی دا ته مون خسره په دوا کې سم نه خبر متواتر ده او خبره ا... خبره را صادق چې مفيد دي یقین ګرځي مفيد علم څه څنګه ګرځي علم یقین دا خبر صادق ته دوا کې سم نه خسره چې صحیح ده متواتر او خبره او دا خسره ده زمان دا, دا خسره ده باطل نه زدازیتی د خبر سادیتیو مفید دی یکین دا, دا پا دواش منخسر ندائی بلکن دیر اکسامیش دا نیرو؟ اکسامیش دا آئی کن پیدو کئی حکیم دای سا وان اکسامی دو دری چلویر پینزا شپیش اکسامی مخابر سادی کسی کسی ما دیر شپیش کسی ما کم متواتر بزرگیر خبر رسول بل خبر الله الاخبار چاته محمد او یې چې دا چار وکړه دا داستان دمه فیدی کې ده او سره دې انا خبر متواتر دی او خبره بلکې خبر دشاد دی نه الله لکه په کوم تور شي چې مصالح سلام تا الله کې خبره کړلې هم فیدی کې نه کوي او خبر خبر متواتر و یا په مہرات چې الله حق کې محکم په عمر السلام تا ورکړي دا خبر الله دای او خبر رسول متواتر او سره چې مفيد خبر صادق تا او خبر صادق په داخل نه خبر رسول خاصونه او بل خبر الملائکه ملائکه چې کما به وروله په کوم بارونت ام مفيد دي یقین وا غنو ها جی مفيد یې خبر رسول نه خبر متواتر دی نه خبر اولادای <متحدث> نه خبر ملائک وو خبر صدیکتای خبره صدیک <سادق> بل اجماع امت مجتهدین علماء به خبر اجماع وو کو او وی اجرا خبر اداستو ته خبر صدیکتای او مفید دای <متحدث> <متحدث> مقلد پر دای کین به یو کوي کنا غیر مقلدین خاص اجماع نه ماله د مقلد پر کوي کنا مفیدی یقین دای خونه خبر رسول دی نو متواتر دی او نه خبر الله دی نه خبر الملائکه دی او خبر صحیح دی بل اغه خبر واحد چې مقرون کراینه سره کراینه سره دی زه خبر چا ته وکړم خبر واحد خبر واحد دی کرایم سره کراینه دی ور سره چا دې خبر په ستوری دا خبر همو فیدی ایکیم دا خبر مفیدی چا ده سرانگی صاحب تا دی فیض الرحمن ده کلی تالوڑ ده فیض الرحمن سر کی خیل تالوڑ ده اشتران دا, دا کهیر چا ده دا دی فیض الرحمن ده او ایگه ناورستوی صاحب دی چا دی تاو جی فیض الرحمن دی آجنا صدای رو غلائی دی. دی آجنا صدای ځا خبر متواتر دی نو که زه تا خبر رسول الله سر کید تا ویږي څه کار او رسولونه دا شان کله خال ته ولید جي زخه خاجيره هوايي ته څنګه په پکورمانه پي دي شه خاجيره خوري او زمزمې hebat شي ست دي ته جوړ شته یقین دي جوړ دا خبر مفید دي یقین دی خبر صادق تا مفيد يكين دا. او سراد جنال الادوكس ماشرن لك إنه خبر رسوله ينه خبر موته إنه خسار ده بدواشه تشان مكواجه شئ تراثتا فين كيله كشير شئ تراثوك شاء الخبر صادق والمفيد للعلمي لا ينخسر في النوعين بلقد يكون خبر الله او خبر الملأ ملك ملك أو خبر أهل الإجماع او خبر المكرون بما يرفع احتمال الكذب یا هغه خبر ده چې مکرومی ده داسې کرای نه سره چې پسرا استعمال د کذب سشي خاطر شي کل خبر به قدوم زید ده تر کته ته خبر او چې زید دروغای یا سفر ما او په دغېم جوړې ز خلک ولده عند تسارع قومه لا دری چې هرته خل داس په ترا په روانده اے خل کو روانده دا خبر خبر ده مفيد دی یقین ده او خبره واقع ده ومو ګروند چا سره کراین سلام مفید ده کنه ده یقین ده کنه او سره د پدوا مخ خبر شتند داخله ده پته ورګه ده چې انکه ساده خبر صادق پدوا شتځه کوړه په پښه عام ده ا دې پر لږو حاصل له جو مې خبر صادق ددا خبر صادق چې مفید ده یقین ده پردوا شرط نه دي خبر نه خبر ذ خبر صادق و شایع شا مفید صادق چا مفید دی یقین ل عامه الناس ا تقسیم او په دوا کیسه دا خبر صادق ه چا مفید دی یقین عامه الناس ته پراوی او مقرون بالکرائن دی من حيث الخبریت مفید دی یقین وی من حيث انه خبرو کته نظر ته چانه کرائن کرائن اساس دا دوا خبر الله بالکل مانچ خبر غاده مفيد يقين دای دا دا, دا خبر اوسه دلای نه دای خو یاوی یکنچ به کړه او محمد صلی الله پر یقین پېږیږي بیا د چا پر یقین پېږیږي او نبی صلی الله علیه وسلم عامه الناس ته پر چمو فید یकीन د عامت نهسته pore پام فید د نهسته pore کداه وه یادی مصالح سلام د د جبر د پیغمبر خدای چې کی خبره کړی و د صدې حاکه پوه په پیندره مدینه په مہرای شې ور کړی دا یकीन ده مې په مہرای دا الله وغات ور کړی دنه مشته په خبره چې خبرو ملایکا غاش فی د عامه الناس پرهونه ده په د عامه الناس پره خبر فوت او متواتر شته داخله قال متواتر اينه متواتر نه لای او کلام متواتر فوت شو خبره وخت مکرمل کرایم نمه شودس چې خبره شادوت چې مفید یی ټیم یم عطانات برکته نظر ته جانا کراینه نا ای دلاله نه نا دلیل لوی ور سره کراینه نو ای دلی کریناده شفارتای دلیل د مدعا نه جوړای کیږي چې مدعاوی دلیل ورسراوي او دلیل یو غیر نه په سپکت د لایلوونه نی او قراین چې دی او ته په تبادل د مون سره دلیل د مدعا مدعا دلسره جو دی کیږي نه چې د مون بدل چې مدعاوی دالیه کیږي په خبره پېژن نه او په تو سره قراین چې دی قراین حساب په تبادل د وخت سره کرینه بدل دی شي په وخت یو بل وختو په تبادل د سره اځن اځن خالص یو کارينا کرناوي بلچو هغه شيز نوي کرينا دي له <ممفيد> دل ها زمي ا خبر صديق چې ا یقین وي قدالر بي ویرا ور سره خو چې سو نوي کرای نه وای دا جدادو چې د مفيد یقین سره د کرای نه د خبر نه شو بلک عقل هده پداش خبر د نقل شو عقل د وسره نه شو ځکه دا کرینا په څه سره مليږي کرای دلالت کو دا کرنا دب چې سره درته وها کړ سره نو دایک سم مفیدې خبر نشو مفیدې کې بلکې عقل سره گاښ خبر به کنا نه کلاکل دوا سره سره یبینې نشو نه صرف خبر هونش نه خبره پیځي کنا او سره دلیل کته چې د دلیل نه دا گاښ دی د دلیل نه په دلالت په کوپمو دامه ته آکرو مرشد د دلیل چې انفقا قبلا وینا او تبديل نه بشروتي ودان به یو امر خارج شاینه وردان مش مدعره شه په دغه مدعره څو داخلوبه دا د امر خارجونه نه بوله د خبره خبره به کنه لکه خبر رسول صدایه دغه مفید دی یقین دی ډیر دلیل دی ځکه یو مخ دی ویناسته دلیل دی دلیل به یا دی چې ذا ز کال انه خبرون خبرون رساله معجزه واره چې خبر دا سړی په وچ مصبر سر ثبت معجزه سره اخو مفید یقین است دلیل د چیرنج چې دغه دغه ا م شوی دمو دا ا مې ځخه لپاره ته دا دلیل درسلام دا بدل نشي نه او دا له هر چا لپاره دی هم هرڅه دغه دلیل دی تاسو ګنه دوه اورشا کارای نشي تبدلی رتلای شي او کارای نشي دا رتل شي چې وېدې پر او دا کریناو ځنه خلک پر او هغه څنګه نوي کرینانه نوي یو امر خارج شي ا دې وځنه مش دا څه وجنه خبر چې مقرون بل کارای نه تستې مش خبر دغه غانب دي دا خبر صادق مش سبب د علم نبي دي دیکن دی دي پرا میر آخبر سا دیکھو شایی دیکن دی دي پرا چا مجرد چنی بی دیکن دی سمجھ گئی؟ تود غیرت آمان سی؟ جاوب داد آیسا چا المراد بی الخبر خبرنی یکونو سبباً لی العلمی الخلق دی کونی خبر صرف دی سراج دائی؟ قطع ناظر عنی دی سراج دائی؟ قطع ناظر عنی دی سراج دی سراج مفید یکین کردی؟ خود دی سراج دی د دلیل عقل سره عقل عقل دا صحیح دا عباس ګر نشو دا صحیح ثابت شه نو دا خو چې مفیدی کینس صرف د خبر نشه صرف د نقل نشه <تصفيق> بس خبر شله ف خبر الله او خبر دا کلام مفیدی غالب قرت اشاعه دا د چې دا جو خوشو شه خبر الله وخبر الملائكه دام في دامه الحلق قرادنا كتتراتلو الجسم مش في كل <سؤال> ستابل مش تخبص رسيده مش يكين بيدكرى مش خبر اشار ورزونا اه فخبر الله وخبر انما في العلامه الحلق فاذا وصل اليه من جهه الرسول عليه الصلاه والسلام خبر الرسول خبر الرسول شتشرى لا موسى كل قسم نش فخبر باش كنا شا او خبر د اجماع دی فی حکم لا متواتر کرم دا په حکم د متواتر شایي دا په حکم د چا شایي متواتر څه <تصفيق> شا شا شا شا. خبر د اجماع عین متواتر نه د رجعای نه خبر د اجماع عین متواتر د چا وی له عین متواتر خوت ځکه نن تشه عین متواتر شته چې دمره حال کو نکړای لا یو یو لا يتسوال توافقو علل چا کل جاج نه مقصد چې یو جماعت لیدو او او معين جماعت نه دی اې جماعت کانا چې کین جماعت وچېڅې کوي کوم مسلمانونکی کافر وي او متواتر عدالت نه ضروري توتور چې توتور تا متو ته درځلای شئ په تاین د جماعت نشته او بل عقل بداتن حکم کو په دا باندې چې دا خبره څه دوه پرستی صرف چې دا خبر ورورزه د عقل دار حکم چې باز دا خبره څه دوه رشا اجماع په اجماع شې د هر جماعت خبره څه دا داخل هر اجماع حجت نه دی بلکې نوی خدا اوبر بیا هر دلته اجماع خو جدګر دي عقل <سؤال> په حکم نه کو داره چې بس اجماع او عقل <سؤال> داره کې ا بیا دریل <سؤال> ته محتاج دی عقل چې دا زکه د اجماع خو ته چې پیغمبر اسلامي راته ته امتي حالت ولراله دې معنی دې ماته امتي حالت په وړاندې و نه و هم بریونه عقل بیا چې کو چې دا خبر د اجماع مفيدي کیندای او درشت حکم الگولتا ده بیا مختی دیوچاتا دالید که ده خدیثتا یا ومان یو شاکی کر رسولا من بعد ما تبین اللہ ودا ویتا بغیر سبیل ممن ویلی ما تباللو نسلی جان و مساد مسیران نا ایدیران تو ده خبری مفیدی یکین گردی ده مختی دیوچاتا بیا م دیو جنای عین متوتر نه. بلکه بحکم بگردی درشت او درشت او درشت او درشت اجماده پرهی چایی بل جاوب کرایی بلا لامون کسا خودتا خودجیب نوستی ناشا دیزده مینا ناشا ناشا دیزده توجیز فتن لگی دلو دروب کرایی متوجیشی بل جاوب چا داس کرایی چی دا خبر دی اجماد سده دا چی صرف دس را چی مخبر دی اجماد دا مفید دی بمجرد کونی خبر الاجماع د مفیدیکین نه بلک د چ مفیدیکین ګرځي چا ته مختاج نه نه کرای دلیل دا د ځکه مو مفیدیکین د چ اجماع اومد وکړه پیغمبر حضرت حدیث ته لا تجتم امتی علد ضلاله او بار پته خبر راشت خبر د اجماع چ مفیدیکین د صرف د اجماع په خپل داریک نه د مفیدیکین بلکه استنادی به وچته نه د دلیل ته ده دای چې مفیدی کینګر د دلیل سره غره دا دلیل ده نو چې دا د دلیل ته محتاج او د دلیل د وجر د مفیدی نو د خبره ساتکه نشو خبره ساتکه نشم اوه تا جواب ته سوچ کې خبره ساتل ما نشم اوه تا جواب دی پته تا بیا سکو وقعد جواب کله وخت جواب دا ور کوشش به انه دا اجماع اهل اجماع الخبر چې د مجرد اهل خبر د اجماع په اساس رافیدی بل بنظر بل نظر کوي هغه دلایل ته چې دلالت کوي علا کوه اجماع حجهته صحیح ده شننه موږ شوداسي چې دا به مجرد هیڅ دی ته و مجرد هیڅ نه لیکن په دې جواب باندې ترای راځي راځي مغرور په دې جواب دی راځي چې په خبر صادق شه دخل دا خبر رسول دی اته فيدي کې د سالا د ویل نه چکا خبره وین کنه کولا خبر و لهدا جو الی خبر چې خاصنده خبر رسول الله عايسته لالي دی کنده د مختاج دا مخور دا د چې دابیده نه چکا او عمقش جواب صحیح شته ده په حکم د متواتر شته خلي کیند په پري صد بیا ځاو کړای شه داغه جواب چې چا کړای ده چې دا امر د اجماع د په خپل به مجرد کونه هیڅ خبر اجماع مفيد کیند برکه چاته محتاج ده پداسره د مقصد دګ موجب مقصد دانه ده چې د خبر صادق نشوکو مقصد ده چې په خبر رسول شې څه ګرځي داخل ګرځيږي زکه دا خبر اجماع چې حجت ګرځي او مفيد یقین ګرځي دا ویری چې دا مختاج دلیل او خو دا کو د چاره هنا بیا دا ده نو دا حقيقه خبر د شو دا یې خبر د رسول څخه ګرځي داخل ګرځي چې دا خبر تا خبر جو بیا هغه سيده چې دا مجرد کومې خبر اجماع مفيد ده نه پرکه استدلاله من استاد مده دلیل تا او دل خو کول کوم رسول شه دا خبر رسول کوئیش جز لیتا ہے؟ کوئیش آل آکلو باستانی نموال صلوارم بلاد صلوارم بلاد